Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittab'a hudahu ila yawmiddin Amma ba'd Ayyuhal ikhwata fi Allah Alhamdulillah kita Kembali melanjutkan uh, pembacaan dari kitab Al-Fusul Fisiratul Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan Beberapa kejadian dalam perjalanan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Ta'ala Anhu dan bersama dengan Amir bin Fuhairah Dan yang menjadi penunjuk jalan adalah Abdullah bin Uraiqid ad dili Yang mengantarkan mereka sampai ke Al-Madinah Dan Telah disebutkan pula Kisah Suraka bin Malik yang hendak menghentikan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun Allah jalla wa menghendaki lain Allah tabaraka wa taala ingin melindungi rasulnya sallallahu alaihi wasallam wallahu ya'simuka ya minan nas Allah yang memelihara kamu dari manusia sehingga suraqah pun tidak berhasil bahkan kudanya pun terjatuh berkat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan bersama dengan Abu Bakar As Siddiq dan sempat beristirahat di siang hari di tempat yang umma'bad. Maka di sanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah dan itu terjadi pada tahun Pacaklik di mana Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan Tanda Tanda kenabian Nabi SAW Di saat beliau memerah Kambing milik Ummu Ma'bad Yang tadinya tidak ada air susu Sama sekali Namun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Mengeluarkan air susu yang banyak Sehingga mereka meminumnya Dan telah diminum pula oleh Ahlul bait Dan diberikan kepada yang lainnya Lalu berkata Al-Hafiz Abdul Fida' Hiyamuddin Ismail bin Umar Al-Shahir bin Katsir rahimahullahu taala faslun pasal yang berikutnya Apa yang terjadi di kota Madinah karena mereka telah mendengarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq sedang dalam perjalanan maka mereka terus menanti-nanti kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba Waqad kana balagha al-ansara makhrajuhu min Makkah wa Dan sungguh telah sampai berita kepada orang-orang Anshar tentang keluarnya Nabi SAW dari Makkah dan menujunya beliau kepada mereka yaitu kepada Madinah. Mereka telah mendengarkan berita itu. Fakanu kulla yawmin yakhrujuna ila al-Harrah. Maka apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah, saking cintanya mereka dan rindunya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka telah menjadi kaum Muslimin. Namun mayoritas mereka belum pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya Rasulullah itu seperti apa? Ya. Orang-orang Ansor juga ketika mereka bertemu Rasulullah, tidak ada yang memotret Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu pulang ke Madinah diperlihatkan ini foto Rasulullah, ini foto Rasulullah tidak ada sama sekali sebab Nabi SAW pun mengharamkan yang demikian asyadun nasi azaban yaum qiyamati al-musawirun siksaan yang paling kelas yang dirasakan oleh orang yang disiksa dalam neraka pada hari kiamat adalah mereka yang menggambar-gambar makhluk hidup nah Sehingga mereka menanti kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Pengennya mereka melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. kulla yawmin yakhrujun ila harrah Sehingga mereka setiap hari mereka keluar menuju al-Harrah. Mereka keluar menuju al-Harrah dan yang dimaksud al-harrah yaitu tempat-tempat atau satu daerah yang ada di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekitarnya itu adalah bebatuan-bebatuan yang hitam. Jadi ini daerah Bebatuan disebut harrah dan ee uh, Batasan haram yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ma bainal antara dua harrah antara dua harrah ini dari satu arah ya adapun dari arah yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam al haramun ma airin ila thaur kota Madinah itu yang ditetapkan sebagai tanah suci antara bukit air sampai kepada bukit thaur dari bukit Air sampai kepada bukit Thaur adapun dari arah yang lain antara Harrah menuju ke Harrah yang berikutnya. Nah, nah mereka keluar menuju Harrah. yakni ke pinggiran kota Madinah. Yantadhirunahu mereka menanti nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terus mereka lakukan setelah mereka mendengarkan berita bahawa Nabi SAW telah meninggalkan Mekah. Tiap hari Setelah sholatul fajr Mereka keluar Pagi hari mereka nongkrong Di sana mana Rasulullah SAW Mereka terus berusaha melihat Mungkin dari titik kelihatan Ya perjalanan mereka Sampai kemudian Panas mulai menyengat Baru mereka kembali Besoknya begitu lagi Mereka berangkat lagi di pagi hari Menanti Rasulullah SAW panas menyengat mereka tidak kuat lagi untuk berada di situ baru mereka kembali lagi terus mereka menunggu dan menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya falamma kana yaumu alitsnain 12 min rabi'il awal ala ra'si 13 sanatan min nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam maka tatkala Bertepatan dengan hari Senin Pada tanggal 12 Dari Rabiul awal Di penghujung tahun 13 ya Tahun 13 Hijriyah Semenjak diangkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tahun 13 Semenjak diangkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai Nabi dan Rasul Nah. wafahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati mereka ini yani, tiba di kota madinah bertepatan dengan hari senin ketika waktu duha di saat matahari sudah menyengat berarti apa Orang-orang Anshar yang biasanya nongkrong untuk menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah kembali. Begitu mereka kembali, Rasulullah kelihatan. Muncul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan hari Senin. Nah. Subhanallah, beliau lahir pada hari Senin. Beliau diangkat menjadi rasul pada hari Senin. Beliau keluar meninggalkan Mekkah pada hari Senin dan beliau tiba di kota Madinah juga pada hari Senin. Dan beliau meninggal juga pada hari Senin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana qad al-ansaru yawma idzin dan itu adalah merupakan waktu yang ketika Anshar sempat keluar, mereka menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari, falamma tala'a alaihim raja'u ila buyutihim. Dan pada saat mereka sudah lama menanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan matahari telah mulai menyengat, maka mereka pun kembali ke rumah-rumah mereka. Jadi mereka yang menanti justru tidak bertemu langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang yang pertama melihat Rasulullah Subhanallah, kudar Allah, maşaAllah yang menanti-nanti justru bukan menjadi orang yang pertama mendapatkan Rasulullah yang tidak menantinya. Justru dia yang melihat pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi yang berkeras dengan agama Yahudinya. Justru dia tidak menginginkan tapi dia menjadi orang yang pertama melihat. فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ بَصُرَ بِهِ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ Maka orang yang pertama kali melihat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang dari kalangan Yahudi. Wa kana ala Dan ketika itu dia berada di atas ya, di atas atapnya, utum. Utum ini bagian atap itu yang kalau dibangun dari batu. Dia ada kebutuhan terus naik ke atas atapnya. Begitu dia naik melihat, wah oh, ini Kehiatan yang yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Ansar, nah dia orang yang pertama melihat. Padahal dia naik ke atas rumahnya itu bukan tujuan untuk menanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menanti Rasulullah adalah Muslimin. Nah, maka ketika dia melihat dari kejauhan bahwa kelihatannya mereka inilah yang dinantikan oleh orang-orang Ansar. Maka dia pun berteriak dengan suara yang paling lantang. Dia mengatakan kepada orang-orang Ansar, Ya Bani Qailah. Ya Bani Qailah. Wahai Bani Qailah. Nah. Disebut Bani Qailah. Orang-orang Ansar, mereka disebut Banu Qajilah. Disebabkan karena kaum Ansari terdiri dari dua suku besar. Suku Aus dan Suku Khazraj. Nah, suku Aus dan Suku Khazraj ini, Aus dan Khazraj ini sebenarnya bersaudara. Dari satu ibu yang ibunya bernama Qajilah. Oleh karena itu orang-orang ansar mereka disebut Banu Qailah Nah Ini termasuk di antara nama Masyur mereka Maka orang Yahudi tersebut Dengan suara yang lantang Dia mengatakan kepada orang-orang ansar Ya Bani Qailah Wahai Banu Qailah tantadirun. Ini adalah kakek kalian yang kalian tunggu-tunggu Selama ini Ini adalah jaddukum eh uh, uh, tidak diterjemahkan kakek ya. di antara makna al-jadd an-nasib, al hazz bagian uh, iya bagian hadza jaddukum alladzi tantazirun ini adalah bagian kalian yang kalian tunggu-tunggu selama ini dalam riwayat yang lain orang Yahudi mengatakan hadza sahibukum alladzi tantazirun ini adalah sahabat kalian yang kalian tunggu-tunggu selama ini. Fakar Jalansarufisilahihim. Maka keluarlah kaum ansar dengan membawa pedang-pedang mereka. Fata'lah kauhuwahayauhu bitahiyatin Nubuwa. Maka mereka pun menemui Rasulullah dan mengucapkan selamat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Tahiyatun Nubuwa, ucapan selamat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Itu yang mereka ucapkan. Tak. Disebutkan dalam riwayat al Imam Al Bukhari bahawa ketika kaum Ansar mereka mendengarkan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan, Jaa Nabiullah, Jaa Nabiullah. Telah datang Nabi Allah, telah datang Nabi Allah. Ini yang mereka ucapkan. Ada disebutkan dalam beberapa kitab sejarah. Mereka menyebutkan bahawa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah terlihat dan tiba di Madinah, maka beliau disambut oleh kaum Ansor. Ya. Demikian pula anak-anak, para wanita sambil mereka mendendangkan syair. Ya, dan mereka mengatakan "Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada' wa ja'a syukru 'alaina wa da'a da' dan seterusnya." Ya, akhirnya ini sekarang jadi nasyid yang masyhur dinyanyikan oleh mereka tala al badru alaina min thaniyatil wadaa ya al badru alaina al badr yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah muncul badr badr itu kan bulan purnama di hadapan kami dari arah thaniyatul wadaa thaniyatul wadaa ini sebuah tempat thaniyatul wadaa nah dan ini riwayatnya tidak sahih sama sekali. Ini riwayat yang mungkar. Tidak sahih. Yang lebih menunjukkan kemungkarannya. Sebab kalau seorang berasal dari Makkah menuju ke Madinah. Itu tidak akan mungkin melewati tempat yang namanya Thaniyatul Wada'ah. Itu tidak terlihat. Arahnya berlawanan. Ya, Kapan orang... Baru melewati Thaniyatul Wada'a. Kalau dari negeri Syam. Menuju ke Madinah. Baru melewati. Thaniyatul Wada'a. Tapi kalau dari Mekah. Tidak akan melewati Thaniyatul Wada'a. Bagaimana kok mereka mengatakan. Tala'al Badru'alainya min Thaniyatul Wada'a. Yang menunjukkan Rasulullah SAW. Melewati Thaniyatul Wada'a. Tidak. Nah, Justru para sahabat. Mereka menunggu di Al-Hurrah. Jadi arahnya berlawanan bukan di daerah Yanatul Wada'. Ini juga menunjukkan tidak sahihnya apa yang disebutkan oleh sebagian mereka dalam menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan nasyid atau syair-syair tersebut. Tidak sahih. Fatalaqawhu wa hayyahu bitahiyatin nubuwah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Quba. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun singgah di Quba. Al-Kultum ibn hidam di tempatnya Kultum ibn Al-Hidam. Wakil ada yang mengatakan balal Al-Saad bin Khaythama di tempatnya Saad bin Khaythama yang disebutkan dalam Sahihul Bukhari bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun di tempat Banu Amr bin Auf. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa huwal athbat. Ini yang paling sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun di tempatnya Banu Amr Ibnu Auf. Wajaal muslimuna yusallimuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berdatanganlah kaum muslimin untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aqtar humlam yarohu bagdu dan mayoritas mereka penduduk Madinah ini belum pernah melihat yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dari dua orang yang berjalan ini, sini Rasulullah di sampingnya Abu Bakar As Siddiq. Tua mana Rasulullah sama Abu Bakar? Hah? Lebih tua mana umurnya? Abu Bakar As Siddiq. Nam? Sehingga ketika mayoritas mereka belum pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam, ketika datang mereka menyangka Abu Bakar itulah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam. فَكَانَ بَعْضُهُمْ أَوْ أَكْثُرُ مِنْهُ أَبْبَ بَكْرٍ لِكَثْرَةِ شَيْبِهِ. Dan sebagian mereka atau mayoritas mereka menyangka yang Rasulullah itu ya Abu Bakar sendiri. Kenapa? Karena yang paling banyak ubannya, ya. Karena persangkar mereka ya seorang Rasul yang lebih tua. Falam mastad alhar. Kapan mereka mengetahui bahawa ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang satunya falam mastad alhar. Makatat kala panas menyengat. Kam Abu Bakr bin Bid'ahubin yudallilu ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdiri Abu Bakr dengan pakaiannya dengan satu pakaian. Lalu dia menaruh di atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melindungi Rasulullah dari panas matahari. Jadi Abu Bakar yang berkhidmat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam baru dari situ mereka berfikir oh ini yang diberi pakaian yang dilayani mestinya dia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatahaqqaqan nas maka jelaslah bagi manusia kaum muslimin hina izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah sampai di sini insyaallah ikhwan ya insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin tafaddalu hafizukum Allah